Розділ 14. Тоді 1960-го річка була могутня, сто чи більше ярдів завширшки. Якось я повернувся, щоб не неї глянути, і виявилося, що вона за ці роки неабияк звузилася. І з цією річкою вічно бавляться, щоб вона краще працювала на фабрики і понаставляли стільки дамб, що вона вже як ручна. Але в ті дні, по всій її довжині, що тяглася через увесь Нью-Гемпшир і половину штату Мен, було всього-навсього три дамби. Тоді Касл ще була досить таки вільною річкою, і що третьої весни виходила з берегів та вкривала водою трасу на перехресті Гарлоу чи Денверс. Або й наобог. Тепер наприкінці найпосушливішого літа, яке бачив західний Мен із часів Великої Депресії, вона була ще широкою. З того місця, де ми стояли з боку касл темне громадя лісу на боці Гарлоу видавалося взагалі іншою країною. Тамтешні ялини і сосни, закутані в розжарене денне марево, мінилися синю. Рейки на просмолених дерев'яних стовпах у порах і хрест-навхрест з'єднаних брусах здіймалися над водою на висоту 50 футів. А вода була така мілка, що, оглянувши вниз, ти бачив вершечки бетонних стовпів, укопаних на десять футів, у дно річки, щоб тримали міст. Сам міст був якимось мізерним убоством. Рейки тяглися по довгій вузькій дерев'яній платформі, збитій з балок шість на чотири фути завдовжки. Між кожною балкою освітилася шпари на чотири дюйми завширшки, і крізь неї видно було воду. По боках від рейок до краю естакади було не більше 18 дюймів. Якби підлетів поїзд, то цього місця, напевно, вистачило б, щоб тебе не розмазало по рейках, але від вітру, який здіймають товарняки, тебе б змило за край і пушбурило б каміння на дні річки, і тоді тобі точно не жити. Ми всі дивилися на той міст, і в животи нам повільно заповзав страх». А разом із ним і те тривожне хвилювання, яке відчуваєш перед великим ривком, дуже великим, таким, про який зможеш тижнями хвалитися після того, як повернешся додому. Якщо повернешся. В По очах у поволі розгорався той дивацький вогник, і я знав, що він бачить перед собою не залізничний міст ПЗЗШМ, а довгий піщаний пляж. Тисячу суден на мілені у пінних хвилях. Десять тисяч рядових солдатів, що йшли в атаку по піску. І армійські чоботи вгрузають по щиколотки. Вони перестрибували через мотки колючого дроту. Жбурляли гранати у вогневі точки. Проривали оборону кулеметних гнізд. Ми стояли біля колії, там де шлак положисто спускався до річки. У тому місці, де насип уривався і починався міст. Дивлячись униз, я бачив, як поволі крутішає насип. Шлак поступився місцем розкошленим, шорстким на вигляд чагарникам і плитам сірого каменю. Трохи далі росли кілька чахлих ялин зі звивистим корінням, що виборсалося на поверхню з тріщин кам'яних плитах. Здавалося, вони дивляться на свої миршові відображення у воді, що бігла внизу. У цій місцині річка Касл ще здавалася досить таки чистою. Біля каслорока вона тільки не входила в смугу текстильних фабрик штату Мен, але риба з води не вистрибувала, хоча вода тут і була такою прозорою, що крізь неї прозирало дно. Щоб побачити в каслі бодай одну рибину, треба було пройти ще десять миль угору, течією в бік Ньюгемпшера. Риби не було, та й по краях річки на каменюках виднілася облямівка з брудної піни кольору старої слонової кістки. Пахло від річечки теж не особливо приємно, наче з кошика для брудної білизни повної цвілих рушників. Бабки сідали на поверхню води і безтурботно відкладали яйця, бо жодна форель їх не їла. Чорт, там навіть коропів не було. Ого, тихо промовив Крис. Пішли, уривчастим зазнайкуватим тоном, сказав Теді. Вперед! І він покрукував по балках між блискучими рейками. «Слухайте», – стривожено зупинив нас Верн, – «хлопці, а ви часом не знаєте, коли наступний поїзд?» Ми всі тільки плечима знизали. «Є ще міст, по якому йде траса 136», – почав був я. «Ой, та ну не бздіть, закричав Теді. «Це ще п'ять миль по річці пертися, а тоді п'ять миль назад. Ми так до темряви йти будемо. А тут перейдемо, за п'ять хвилин доберемося до того ж місця». «Але якщо поїзд, то зійти не буде куди?» Верн дивився не на Теді, він дивився вниз на широчезну сумирну річку. «Та яке там не буде куди?» – зневажливо пирхнув Теді. А тоді перехилився через край і вхопився за дерев'яну опору між рейками. Дуже далеко він не спускався, кеди майже торкалися землі. Але сама думка про те, щоб той самий трюк виконати посеред річки, де внизу п'ятдесятифутове провалля, а над головою гуркоче поїзд, поїзд, що, напевне, кресатиме гаряченькі іскри мені волосся із-за коміра ззаду, від цієї думки мені на душі ставало не зовсім безхмарно. Бачте, як легко. Тедді зіскочив на насип, стер пелюку з рук і знову видряпався нагору до нас. «Хочеш сказати, ти так само висітимеш, коли над тобою піде двохсоттонний товарняк?» – уточнив Крис. «Просто повисиш на руках хвилин п'ять-десять?» «Сиєш?» – загорлав Теді. «Ні, просто питаю, що ти робитимеш?» – вишкірився Крис. «Мир, пацан!» «Хочете? Розвертайтеся!» – повіслючому проривів Теді. «Кому яке хрін діло? Я вас почекаю! Посплю, Децл!» Один поїзд уже пройшов, неохоче сказав я, а до Гарлоу, мабуть, ходить не більше одного-двох на день. На це гляньте. Ногою в кеді я копнув бур'яни, що порозросталися між шпал. На колії, що з'єднувала Каслорок та Льюіс, то ніяких бур'янів не росло. Отож, бачте, тріумфував Тедді. Та все одно поїзд може й пройти, додав я. Ага, сказав Крис. Дивився він лише на мене, і в очах у нього палали іскорки. «Лаченс, а слабо?» «Хто на слабо бере, той першим іде?» «Згода», – кивнув Крис. Його погляд прийшов на Теді Верна. З цикуни не є?» «Ні», – викрикнув Теді. Прочистивши горло, Верн щось крякнув, потім знов прокашлявся і про лебедів. «Ні», – та усміхнувся. «Кволо?» «Невпевнено». «Добре», – згодився Крис. Але всі ми на мить спинилися, навіть Тедді, і з пересторогою глянули в обидва боки рейвок. Я став на коліна і міцно охопив сталеву рейку рукою, незважаючи на те, що вона розжарена сонцем, їй може облізти шкіра. Рейка мовчала. Нормально, кивнув я. І тут же в моєму шлунку немов спортсмен із жердиною стрибнув. Відчуття було таке, що жердина увігналася мені в яйці, а сам він приземлився верхи на моє серце. Ми рушили на міст вервечкою. Першим ішов Крис, за ним Теді, далі Верн. А я замикав стрій, бо то я сказав, що першим ідуть ті, хто бере на слабо. Ми ступали на поперечені платформи між рейками, і під ноги треба було дивитися, байдуже боїшся ти висоти чи ні. Один хибний крок, і провалишся по самісінький пах, ще й ногу поламаєш. Насип стрімко полетів униз під моїми ногами, і кожен наступний крок, здавалося, тільки зміцнював наше рішення. І кожен наступний крок, здавалося, тільки зміцнював наше рішення. А заразом росла і впевненість, що ми тупі самогубці. Коли я побачив, що далеко під ногами каміння закінчилося і почалася вода, я спинився і глянув угору. Крис і Стеді вже були далеко попереду, майже на середині естакади, а Верн дибав слідом за ними, сумлінно дивлячись по під ноги. Він нагадував стареньку бабцю на ходулях. Голова похилена, спина згорблена, розставлені руки шукають рівноваги. Я озирнувся через плече. Пізно, чувак, доведеться пиляти далі, і не тому, що отот може піти поїзд. Якщо поверну, то досконно матиму та з цикуна. Тож я змусив себе йти далі. Після нескінченної низки поперечин, між яких зблискувала вода, я відчув запаморочення і дезорієнтацію. Щоразу, як я здіймав ногу, мозок запевняв мене, що вона провалиться в дірку, навіть коли я бачив, що це зовсім не так. Усі звуки всередині і навколо я сприймав загострено, неначе то ладнав перед концертом інструменти якийсь велетенський божевільний оркестр. Рівне гупання серця, биття крові у вухах, наче хтось пензликами грав на барабані. Потріскування сухожиль, наче то струни скрипки натягують до знемоги. Рівне сичання річки, гаряче дзищання сарани, що вгризається в тугу кору дерев. Монотонний плач гаечки і десь у далині собачий гавкіт. Може, звірючин. Ніздрі забивав цвілий сморід річки Касл. Довгі м'язи у стегнах тремтіли. Я все думав, наскільки безпечніше, та, може, і швидше було б просто стати рачки і поповзти вперед. Але я не поповз. І ніхто з нас би не поповз. Суботні сеанси в джемі навчили нас одного – плазують лише невдахи. То був наріжний догмат голівудського завіту. Хороші хлопці ходять, випроставши спини, а коли твої сухожилля риплять… Мов, занадто туго натянута струна скрипки, бо все тіло охоплює адреналіновий шал. І коли те саме змушує тремтіти довгі м'язи стегон, що ж, хай буде так. Посеред мосту довелося мені спинитись і подивитися в небо. запаморочення дущало. Я вже бачив фантомні шпали, вони наче пливли просто перед моїм носом. Потім вони зблякли і мені полегшало. Я подивився вперед і побачив, що вже майже наздогнав Верна, котрий йшов ще повільніше, ніж досі. Крис і Теді вже майже перейшли на той бік. І хоча звідтоді я не писав сім книжок про людей, які можуть робити такі екзотичні штуки, як читати думки і передбачати майбутнє, тієї миті я зазнав свого першого і останнього спалаху екстрасенсорних здібностей. То саме він і був, бо як інакше це пояснити? Я присів впочіпки і охопив долонею рейку ліворуч від себе, і вона завібрувала в моїй руці. Та так сильно, що відчуття було, ніби я вхопився рукою за зв'язку смертоносних металевих зміюк. Чули ви цей вислів? У нього ноги стали ватними. А я тепер знаю, що він означає. Достеменно знаю. Це либонь найточніший мовний штамп з усіх наявних. Відтоді я не раз лякався, дуже сильно лякався. Але так, як тоді тієї миті, тримаючи в руці ту живу гаряченну рейку, я не боявся ніколи. Усі мої нутрощі нижче горла стали ватними, обім'якли і лежали всередині непритомні. По внутрішньому боці стегнам мляво побігла тоненька цівка сечі. Рот розтулився. Не я його розтуляв, він сам це зробив, щелепа лепа відвисла. Начеляда ляда в нашій халабуді впала додолу після того, як з неї витягли кріпильні штирі. Язик прилип до піднебіння і заважав дихати. Усі м'язи заціпеніли. То було найгірше. Мої нутрощі зів'яли, а м'язи від страху заціпило, і я зовсім не міг поворухнутися. Це відбувалося лише одну мить, але в суб'єктивному потоці часу здалося, що минула ціла вічність. Усі сенсорні відчуття посилилися, наче в електричному потоці мого мозку стався стрибок напруги і замість 110 вольт у мережі тепер шкварило 220. Я чув, як десь неподалік у небі гуркоче літак, і встиг пожалкувати, що не сиджу зараз у ньому, просто сиджу собі коло ілюмінатора з колою в руці і роздивляюся з нічев'я блискучу стрічку ріки внизу, назви якої я не знаю. Я бачив усі дрібні скапки й борозни на просмоленій шпалі, на якій сидів навпочіпки, і краєм ока бачив саму рейку, що скажено виблискувала зі своєю заціпенілою рукою на ній. Вібрація від тої рейки дісталася так глибоко в руку, що коли я її прийняв, рука ще тремтіла. Нервові закінчення стукалися одне об одне, знову й знову поколювали, як тоді, коли відсидиш або відлежиш руку чи ногу, і вона вертається до життя. Я відчував смак своєї слини, чомусь неелектризованої та прокислої, наче на яснах зібралися крихти домашнього сиру. Але найгіршим, чомусь найстрахітливішим з усього було те, що я ще й досі не чув поїзда, не знав, звідки він на мене летить, ззаду чи спереду, і близько він чи далеко. Він був невидимкою, про нього не оголошували, хіба що дрижача рейка повідомила. Лише вона сповіщала про його неминуче прибуття. Перед очима пропливло зображення Рея Бравера, кошмарно понівечений, скинути десь у канаву, наче подертий на шмаття мішок із пральні. Ми до нього приєднаємося, принаймні Верн і я. Ну чи я сам, без Верна. Ми запросили самих себе на власний похорон. Остання думка розбила параліч. Я стрілою знявся на рівні. Напевно, дивлячись збоку, хтось міг подумати, що я схожий на чортика з табакерки. Але самому собі я здавався хлопцем зі сповільненої зйомки під водою, який злітає не на п'ять футів у повітря, а на п'ять футів у гору розтинає товщу води, просуваючись повільно з неквапливістю, а вона неохоче перед ним розступається. Та зрештою я таки виринув на поверхню і заверещав. «Поїзд!» Рештки заціпеніння злетіли геть, і я побіг. Верн смикнув головою, озираючись через плече. Його риси спотворив подив, майже комічний, бо перебільшений, написаний великими літерами, наче ті перші читанки про дика і джейн. Він побачив, як я незграбно перебираю ногами, заточуюся, перескакую з однієї жахливо високої поперечини на іншу і зрозумів, що я не жартую. Та й сам побіг. Далеко попереду Крис зійшов зі шпал на твердий безпечний насип, і раптом я зненавидів його, ясно-зеленою ненавистю насиченою і гіркою, мов сік квітневого листка. Він був у безпеці. Той козел був у безпеці. На моїх очах він упав на коліна і обхопив Рейку рукою. Моя ліва нога мало не провалилася в дірку внизу. Я безпорадно змахнув руками, відчуваючи, як горять очі, розпечені, мов кулькові підшипники, в якійсь машині, над якою остаточно втрачено контроль, відновив рівновагу і припустив далі. Я вже біг одразу за Верном. Коли ми вже проминули середину платформи, я вперше почув той потяг. Він наближався ззаду, із каслорокського боку річки. Тихий низький гуркіт поступово на і окремлювався в дизельне броніння двигуна і більш високий та зловісний перестук великих коліс із глибокими борознами, що важко оберталися на рейках. «Ой, чорт!» – пронизливо закричав Верн. «Біжи, з цикло!» – прогорлав я і вдарив його в спину. «Не можу я впаду! Швидше біжи! Ой, чорт!» Але він побіг швидше. Це незграбне опудало з голою попеченою сонцем спиною. Комірець його сорочки звисав і таліпався нижче заду. Я бачив, що на його облізлих лопатках проступили досконалі маленькі бісерини поту. Бачив ніжний пушок на потилиці. Його м'язи напружувалися і розпружувалися, напружувалися і розпружувалися, напружувалися і розпружувалися. Хребет проступав з-під шкіри низкою кісточок, і кожна кісточка відкидала тінь півмісяць. Мені видно було, що біля шиї ці кісточки ростуть ближче одна до одної. Своєї ковдри він досі не покинув, як і я своєї. Верн гупав ногами по поперечинах і раз мало не провалився, зашпортавшись. Він виставив руки, стрімко рванувся вперед, і я гахнув його в спину, щоб не спинявся. — Горді, я не можу! — Ой, чорт! Швидше біжи, за залупа! — проривів я. Невже я насолоджувався? — Так, насолоджувався. По своєму у дивний саморуйнівний спосіб, так як зі мною в майбутньому було лише тоді, коли я напивався до зелених чортиків. Я гнав верна Тесю, мов худобу, наче ковбой породисту корову на базар, а він, може, й собі тішився з того свого страху, мукаючи, ніби та сама корова, завиваючи й потіючи. Його грудна клітка здіймалася й опадала, мов ковальські міхи в прискореному темпі, і він незграбно тупутів нахилений уперед. Потяг уже було добре чути, рівно гуркотів двигун. Пролунав гудок, коли поїзд проминув розпуття, де ми зупинялися, щоб покидати шлаковими камінцями висталевий прапорець. Мій пекельний пес таки наздоганяв мене. Здавалося, що отот міст захитається під ногами, і це буде тоді, коли поїзд допиниться просто за нашими спинами. Верне, ну давай швидше! Ой, боже, горді, ой, боже, горді, ой, ой, чорт! Раптом електричний гудок товарняка одним довгим бучним вибухом розбив повітря на сотню скалок І розлетілися надрузки всі наші уявлення, почерпнуті з фільмів, книжок чи власних мрій Ми зрозуміли, що насправді відчувають герої та боягузи, коли до них на всіх парах мчить смерть і тут Крис опинився внизу під нами справа, а Теді за ним, і його окуляри спалахували дугами сонячного сяєва, і обидва губами промовляли одне єдине слово, і те слово було «стрибай». Але поїзд висмоктав зі слова всю кров, лишивши тільки його обрис на їхніх губах. Поїзд увірвався на міст, і міст затрусився. Ми стрибнули. Верно розтягнувся в пилюці і шлаку, а я приземлився буквально коло нього, ще трохи і впав би на нього. Того поїзда я так і не побачив, і не знаю, чи його машиніст помітив нас. Та коли через кілька років я заікнувся про це крису, він сказав, «Горді, в електричний гудок по приколу не гудуть». Але він міг, міг просто дати гудок, бо йому так схотілося, напевно. Хоча тоді, тієї миті, усі ці тонкощі не мали значення. Я затулив долонями вуха і втопив лице в гарячий шлак, поки повз нас пролітав товарняк, верскливо скрегочучи металом по металу, обдуваючи нас ударними хвилями повітря. Дивитися на нього мені не кортіло. То був довжелезний товарняк, і я на нього не дивився зовсім. Ще коли він не пройшов повністю, я відчув на шиї теплу долоню. Крисову. А коли поїзд пройшов? Коли я точно знав, що він пройшов. Я підвів голову, мов солдат, що вистромлюється із шанців після цілоденного артобстрілу. Верн ще втискався в землю і тремтів, а Крис сидів між нами, схрестивши ноги, і тримав одну руку на спітнілій Верновій шиї, а іншу на моїй. Зрештою Верн сів рівно, хоча все ще весь трусився і безперервно облизував губи, і Крис запропонував. «Пацани, а давайте по колі хильнемо, що скажете? Комусь ще крім мене хочеться?» «Хотілося всім».